Bona tarda a tothom. Estem, bueno, estem molt contents de tornar a veure aquelles persones que per el Covid no, no, no ens hem vist i de, de poder tornar-vos a... a no, no a posar cara perquè ja la teníem, sinó a, a, a poder tenir un, un intercanvi més enllà de la pantalla. Eh, bé, com tots i totes sabeu, avui eh, parlarem de de la parella Mandelstam i, de la, i dels poetes russos eh, durant la, la dictadura estalinista, sobretot, eh, a través del, del llibre de la ho dic bé? Nadejda. Nadejda Mandelstam, eh, Contra tota esperança, per parlar-nos en... Eh, tenim avui la poeta traductora i crítica Xenia Diakonova. Ho he dit bé? Bé? Sí, sí, estàs aprovat. Estic aprovat. Perfecte. <ríe> Així que, bé, comencem i, i endavant. Moltes gràcies per haver acceptat la nostra proposta i, i això, endavant. Molt bé. Jo, amb el vostre permís, eh, em, em despullo. Sí. <ríe> <ríe> no, no, no. <ríe> ah, serà més fàcil eh, així, ah, ah, també per la gent que ens segueix, no? per, per Zoom. Bé, moltes gràcies a la Casa Blanca i moltes gràcies al, al Ferran també per convidar-me. Bé, jo estic molt contenta i fins i tot emocionada de parlar-vos de, dels Mandelstam, perquè són, tots dos, per mi són realment de les figures més extraordinàries en tota la literatura russa, eh? de, de tots els temps. Uh, abans de parlar del llibre, uh, de les memòries de Nadessa, uh, el que vosaltres teniu traduït és només el primer volum. Ella va escriure dos volums de memòries, Uh, I, de fet, a Rússia és molt més conegut el segon volum que el primer. I jo, sincerament, també considero que hauria estat millor potser traduir el segon més que el primer, perquè el segon és més, mm, no té tants referents, diguéssim, específicament russos, soviètics, etc. És a dir, que els lectors de fora potser seria més fàcil en alguns aspectes al segon volum. Però bé, és igual. En tot cas, jo espero que en un futur es tradueixi al segon volum i després hi encara un tercer volum, que no són ben bé memòries com el primer volum, sinó que és un recull d'articles d'ella, tot allò que no va entrar, per alguna raó, ni, al, ni en el volum 1 ni en el volum 2. Després ho va publicar a part, com a forma, en forma de recull d'articles. Bé, doncs abans de parlar de les memòries de la Dejda, Uh, fem una mica de, de prehistòria, no? fem un repàs ràpid del que passa abans uh, dels fets que estan narrats en aquest llibre. No? Doncs bé, què passa? Que l'any 1919, Ossip Madriestam i Nadejda, que aleshores es diu Hasina, el seu cognom de soltera és Hasina, es coneixen uh, a Kiev, uh, en un cafè literari, què tenen en comú aquests dos personatges? Doncs que tots dos venen de famílies jueves, per exemple, no? i això no és irrellevant. És a dir, tot i que cap dels dos no va ser jueu practicant en cap moment, però sí que van patir en tant que jueus. No? O sigui que... Mm, per que tu volguessis oblidar la teva condició de jueu, te la recordaven amablement al llarg de tota la teva vida no? en aquella època. Doncs bé, ells venen tots dos de famílies jueves, tot i que en aquell moment cap dels dos no té, diguéssim, especialment cap interès per, per cap mena de religió. No? La seva religió en aquell moment és la poesia i l'art en general. Una altra cosa que tenen en comú és que tots dos en el seu moment van, van estudiar, van passar per, per la facultat, no? en el cas d'Ossip Mandestam, per la facultat de Lletres de Sant Petersburg, en el cas de Nadejda, a Kiev va, va estudiar, va començar la carrera de, de dret, però tots dos abandonen la carrera. Cap dels dos no té un títol universitari. Per què? Perquè no els fa falta. Mm -hmm. uh, perquè tots dos, d'alguna manera, són unes personalitats tan, tan independents la seva manera de pensar és tan lliure que no encaixa en cap sistema acadèmic. No? Tot sistema acadèmic se'ls queda petit. Llavors, i, i la gran cosa que els uneix és la seva passió per la poesia, que en el cas d'Ossip és una passió activa perquè ell escriu i aleshores ja té un llibre publicat, el seu primer llibre que es diu Kamen en rus, que vol dir pedra, Uh, i la Nagesda no escriu, però sí que té una gran sensibilitat poètica i pinta. Ella és una pintora principiant. Llavors, el 19 es coneixen aquí, de seguida tenen feeling i el eh, comencen a sortir i l'any 22 es casen. Aleshores, ella es converteix des del primer moment no només en còmplice de la vida d'Ossip Mandelstam, sinó que també en còmplice de la seva poesia. Què vol dir això? Que Ossip Mandelstam no donava per bo cap poema seu fins que ella no li donava el vistiplau. <ríe> és a dir, jo crec que és un cas únic no? en la història de la poesia, almenys que jo conegui, del segle XX. O sigui, sí que hi ha molts casos de parelles d'escriptors, de parelles de poetes, d'influències mútues... Però, però una compenetració tan gran no? és, és excepcional. Que el poeta no pugui realment escriure, sigui incapaç d'escriure sense el concurs de la seva dona, no en el moment d'escriure, sinó després de fer un poema. És a dir, ella havia de provar, a més a més, cada paraula. Si havia una paraula que ella deia, mira, aquest adjectiu grinyola, això es nota que està aquí per rimar. I aquí es nota que et faltava una síl·laba i per això es posat aquest monosí·lab, Doncs ell s'ho replantejava tot era capaç de refer el poema completament perquè Nadejda no hi estava d'acord. I bé, el, el fet és que ella tenia molt, molt bon criteri i ell feia bé de fer-li cas. Per tant, tenim aquesta, aquest fenomen excepcional, no? únic, d'un poeta que, òbviament, mentre escriu està sol, com qualsevol poeta, no? i de fet jo crec que no hi ha una soledat més profunda que la d'un poeta mentre escriu un poema, però alhora hi ha el moment de comunió amb ella en el moment de compartir el que escriu amb ella i, i verificar la qualitat del que ha escrit amb l'ajuda d'ella. Aleshores, eh, els anys 20, a Rússia, a la URSS, tenen fama de ser uns anys meravellosos, com a tot arreu. No? Hi ha el mite del desaner fol. No? Bueno, en el cas de França, sí que són uns anys, almenys que des de fora semblen meravellosos, no? de molta liberalitat, molta obertura, molta, molta esplendor artística a París. A l'URSS eh, el que sí que hi havia era una gran, una gran llibertat sexual. D'això la netesa en parla en tots els tres volums. Potser en el primer és on menys en parla però en el segon diu obertament que tothom se n'anava al llit amb tothom i sense cap mena de mania i que no hi havia cap tipus de, de, ni d'homofòbia ni, ni res. És a dir, que era una societat molt oberta en aquest sentit, només en aquest sentit. Ara bé, sí que hi havia misèria, sí que hi havia censura eh, que no podies evitar quan, quan volies publicar un llibre, sí que hi havia moltes repressions d'altres menes. I per ells dos, als anys 20, per una banda, van ser feliços perquè ells estaven junts, Uh, i, de, i en aquell moment ningú els estava amenaçant activament i, d'altra banda, també van ser uns anys difícils perquè um, estaven sempre necessitant diners i no trobar feina. Una feina que estigués a l'altura de les exigències de Mandelstam era molt complicat. Després en parlarem, no? Perquè, ell, per exemple, una feina que feien molts poetes que és traduir, traduir per encàrrec, traduir poesia d'altres països eh, de, de l'URSS, ell no ho volia fer de cap manera. Per ell això era com una profanació del seu do poètic. Llavors, clar, aquesta honestedat extrema d'Ocic Medestat feia que la seva vida fos molt difícil durant tota la seva trajectòria, començant pels anys 20. Tot i així, els anys 20, en comparació amb els anys 30, si comparem els anys 30, són uns anys d'una relativa tranquil·litat. L'any 33, Maldestam escriu el poema fatídic eh, que teniu en aquest llibre, tot i que és un poema molt difícil de traduir i jo crec que... Bé, bueno, jo he intentat, puc corroborar que jo he fracassat el meu intent de traduir-lo uh, i jo, que és molt competitiva, poques vegades em deixo vèncer per un sí. poema. <laughs> però en aquest cas m'he declarat, almenys de moment, pervençuda. Potser de cara a l'article que surti a l'avenç intentaré fer una altra, una altra lluita contra el poema, eh? que tinc més temps, uh, perquè és, um, és un poema atípic per Mandelstam perquè normalment la seva poesia és més aviat Mm, té un punt hermètic, té un punt eh, impenetrable, eh, té un punt que no s'entén i és meravellós, precisament, que no s'entengui. Eh, però, en canvi, aquest poema, en aquest poema s'entén tot. Potser per això és tan difícil de traduir, perquè tot s'entén i no et pots amagar darrere de cap metàfora. I, el que ve a dir amb aquest poema és que Stalin disfruta, gaudeix eh, executant gent, gaudeix matant gent. Ho fa com un autèntic artista. Eh, els versos finals són els més famosos. Potser, literalment, el vers penúltim diu «Per ell cada execució és com una confitura de Gerts». La confitura de Gerts és un dolç molt típic de Rússia. És a dir, que és molt habitual prendre te amb confitura de Gerts, Llavors és com dir, és la cosa més casolana i maca i bonica i, i, i, i saborosa per a Stalin. una execució. I l'últim vers és i, i s'infla o s'eixampla al pit de l'Osseta, perquè se suposa que hi havia també ascendència d'Ossètia, de Stalin, que no només era georgià sinó que també tenia aquesta part. Bé, en qualsevol cas, és un poema que precisament perquè s'entén molt bé, també, també el van entendre eh, allà dalt. Sí, sí, sí. <ríe> clar, ja hauria anat bé que no s'entengués gaire, no? <ríe> Exacte. Però, clar, si ell l'hagués fet més hermètic, no hauria sigut honest. No? O sigui, ell, precisament, aquell poema era, era una arma, no? Era, era l'única manera que tenia d'apuntar contra Stalin, sobre el qual ell ja l'any 33 no tenia absolutament cap il·lusió. És a dir, que tenia claríssim que era un, un butxí i no tenia cap mena de condescendència amb l'Stalin. A diferència, per exemple, de Pasternak, no? que tampoc no és cap tonto, però té una relació molt més complexa amb l'Stalin. És a dir, veu en ell uh, un home poderós que ha canviat moltes coses en el país, algunes a millor, no totes a pitjor... Uh, i llavors intent de reconciliar-se amb l'Stalin perquè si no no, no, pot, no pot viure, no? O sigui tenir la sensació que estàs en un país que t'ofega, és una sensació molt angoixant. Llavors has de buscar, bueno, ell considerava que havia de buscar algun tret positiu, no? d'aquell règim i de l'Stalin en particular. Bé, doncs el 34 Mandestam és arrestat. Uh, per què? Perquè algú de les 15 persones, penseu, només 15 persones que van sentir el poema. És a dir, ell no el va apuntar, en, en aquell moment no el va apuntar en lloc. Només el va compondre, perquè ell sempre componia, mai escrivia componia, de memòria, llavors memoritzava el seu poema, clar, o sigui, és lògic, si és el seu poema, se l'havia de saber de memòria, i després el va llegir, amb veu alta, a 15 persones de confiança. Clar, representa que una d'aquestes 15 persones de confiança no era tant de confiança, perquè el va denunciar. I encara no sabem qui va ser. La Medesda no ho diu en cap moment, perquè ella jo crec que tampoc no ho va tenir mai clar però el fet és que és denunciat i llavors el 34 el detenen. De fet, ella parla molt no? de la primera detenció i dona la sensació que va durar molt, però biogràficament només va durar 10 dies aquesta deten primera detenció, 10 dies a la presó, però si pensem que són 10 dies d'interrogatoris, de tortures, etc amb això n'hi ha prou per, bueno, per tota la vida, vaja. Llavors, ell... Queda tocat, òbviament, no? això també ja ho he llegit al llibre. Ell, ell queda tocat uh, per aquesta estada a la presó. Uh, I potser, potser recordeu un detall meravellós que cita la Desda, no? que, que al, seu, al seu costat hi havia un un altre presoner, no? O sigui, teòricament era un company de cel·la com qualsevol altre, però en un moment donat m'ha vist i li preguntar, i vostè per què té les ungles netes? No, aquest detall és boníssim, perquè ell sap que la gent que realment està allà, els presoners de debò, estan sempre, van bruts, no hi ha cap mena d'higiene allà, és, és tot totalment anti-higienic anti, anti i antihumà Llavors, si té les ungles netes, no és de fiar. Llavors, ve de fora, ve del món de fora, és, és un infiltrat, és un espia que està allà per controlar-lo o per provocar-lo, per provocar-lo, per dir coses encara més greus de les que havia dit, de les que havia dit en el poema, que ja era difícil, no? Llavors, bé, després d'aquests deu dies, bueno, això surt del llibre, no? Hi ha això, l'exili d'ells dos, bueno, a ella, a la nadeix li deixen acompanyar-lo a l'exili, Primer una ciutat petita, provinciana, que es diu Txerdín, on Mandelstam es troba fatal i fa un intent de suïcidi, i després li deixen triar una altra ciutat per un exili més llarg, i ell tria Voronezh, que és una ciutat realment amb una certa tradició cultural a Rússia. Tot i que existeix també un cert tòpic eh, dels esnobs de les capitals, que només hi ha vida cultural a Sant Petersburg i a Moscou, Uh, és un tòpic que no acaba de correspondre a la veritat. Eh? Hi, ha, hi ha altres llocs on també hi ha vida cultural. Voronezh n'és un. Una altra ciutat molt interessant de Rússia, on jo vaig estar, i on vaig tenir una conversa molt interessant, és Ulyanovsk, la ciutat on va néixer Lenin, que bàsicament té una afluència de turisme brutal perquè tothom vol conèixer el lloc on va néixer Lenin. Doncs a Ulianos, precisament, aquí faig un incís i us explico una, una anècdota personal. A Olianos hi vaig anar a fer una conferència i llavors el, a la universitat on vaig fer la conferència em va, em va rebre, em va acollir el, el rector eh, i em va donar la benvinguda, va ser molt amable amb mi i després de cop i volta... Jo vaig veure que li, li canviava la cara, que es, es posava com pàl·lit i jo pensava, veure, que hauré dit jo alguna inconveniència o què està passant aquí. I ell, després d'aquest moment d'atorbació, diu, és es que t'he de confessar una cosa terrible sobre la nostra universitat jo estava intrigadíssima i diu és que hi ha una pàgina negra en la història de la nostra universitat i és que la de Mandelstam eh, va treballar durant quatre anys aquí a Urianovsk i la van fer fora. Clar, la van fer fora, clar ell, pobre home, no hi era, encara no havia nascut, però ho deia així, la van fer fora, o sigui, per ell era una vergonya en la qual ell també participava. Per què la van fer fora? Doncs perquè va ser just l'inici de la campanya antijueva de l'Stalin, que tenia un nom eufemístic, meravellós, que era una campanya anti mm -hmm. <laughs> Però, clar, els cosmopolites eren els jueus, claríssimament. Uh, llavors, la vam fer fora després de quatre anys, de, de, a més de ser una professora excel·lent, molt estimada pels alumnes, i tot això m ho va explicar aquell senyor amb gairebé amb llàgrimes als ulls, no? que va ser, un, a més, un canvi brutal després de quatre frases protocolàries de benvinguda i tal, que eren frases sense cap mena d'ànima, i de cop i volta li surt aquesta confessió. No? Jo vaig quedar emocionada i vaig pensar, a la Nadessa Mandelstam li hauria fet il·lusió no? que en aquella universitat d'on la, la, la van fer fora, al cap d'un temps apareix un rector que té aquests remordiments Os, pòstums, per dir-ho així, uh, i que s'ho a pit. Doncs bé, això, de fet, uh, és un cas um, anecdòtic de la vida de l'Ana Desda, però um, d'anècdotes així uh, n'està plena la seva vida. Després en parlarem també d'això. O sigui, la vida de l'Ana Desda, després de la mort del seu marit, és pràcticament tot per peregrinacions um, bastant tristes per ciutats diverses de Tàpiga de totes les Rússies, intents de trobar feina, eh, treballs universitaris que duren un temps i després es veu obligada a marxar per una raó o per una altra, perquè és la dona d'un represaliat. I això és un, no, com, un, com el segell de Caín no? i no hi ha manera d'esborrar-lo, de cap manera. Bé, doncs això. El, hi ha un, un segon, una segona detenció un, un, de Mandelstam després de, dels, dels quatre anys d'exili. L'any 38 és condemnat a 5 anys de camps de treball per activitat contrarrevolucionària, que era una excusa que s'inventaven per qualsevol persona que no fos estimada pel règim. Activitat contrarrevolucionària. Això podia dir qualsevol cosa. És a dir, algú que fes un acudit contra l'Stalin a la cuina de casa seva, pensant que ningú no el sentia tret de la seva dona i els seus fills, però, clar, existeix una dita popular soviètica, que diu que les, les parets també tenen orelles. No? O sigui que I en aquell cas era pràcticament literal. No? Doncs bé, si feies un acudit d'aquests ja eres contrarrevolucionari, ja et podien ficar a un camp de treball per activitat contrarrevolucionària. Doncs bé, també al pobre Madriestam li, li pengen aquesta etiqueta i el tornen a condemnar. Llavors, el, el mateix any, el 27 de desembre, ell mor en un camp de trànsit, o sigui, en, en un trànsit entre dos camps, a prop de la ciutat de Vladivostok. Clar, eh, llavors, l'Anna la, la Dejda, mmm, què fa després de la mort del marit? Es dedica, en cos i ànima, sobretot a salvar els seus poemes de l'oblit. No? Penseu que si pels lectors europeus la gran proesa de la Nadegeda és haver escrit aquestes memòries, pels lectors russos la gran proesa de la Nadegeda és haver salvat els poemes de Mandaristam. Això és, és, és el, el més important, perquè pels lectors russos els poemes de Mandaristam són un tresor com n'hi ha pocs. No? Hi ha moltíssima gent, encara ara, tot i que potser més entre la gent de generacions, dels no? meus pares o els meus avis, que se saben de memòria, si no tot Mandelstam, potser la meitat, no? i tota la, pràcticament tota l'herència de Mandelstam cap en un volum com aquest, eh? tot, la, tot el llegat literari de Mandelstam cap aquí. Doncs hi ha gent que, que se sap de memòria, si no tot, però pràcticament tot, perquè encara existeix aquesta meravellosa tradició de memoritzar els poemes que a un li agraden. No? Jo crec que aquesta tradició té a veure no, amb els anys soviètics perquè eren uns anys en què sabies que si, si guardaves llibres prohibits a casa eh, això podia acabar malament. Per tant, eh, per no guardar-los a casa, millor saber-los de memòria. Mm -hmm. També és una manera d'interioritzar-los. No? Bé, doncs, l'anadeix de salva els poemes del de, seu marit de l'oblit. De quina manera? Recordant-los. Sembla increïble, sembla, sembla eh, vaja, costa de creure, però és així, ella recorda els poemes d'Ossip, precisament aquesta complicitat que dèiem abans, no? el fet que ell la fes participar en la creació de cadascun de, dels seus poemes, fa que ella també els tingui molt interioritzats. I també, en alguns casos, alguns poemes els apunta, però, com que té molta por que li requisin els manuscrits, els guarda a vegades en les cassoles, a vegades en les seves botes d'hivern, en botes d'aigua, a vegades en baguls diversos. I també té unes quantes persones de confiança a les quals deixa una petita part d'aquest arxiu. I, a més a més, sempre reparteix l'arxiu escrit, que sempre és molt més petit que l'arxiu memoritzat, el, el reparteix entre unes quantes persones, per ser si un cas. No? Bé, doncs el que és extraordinari és que, a diferència d'en Nadejda, que tenia molt clar que la seva missió a la, a la vida era conservar els poemes del seu marit, mentre no donava importància, men, clar, mentre vivia, no donava cap mena d'importància al fet de conservar els poemes, de preservar-los, de guardar-los, no, ell tenia com una superioritat moral, per dir-ho així, de dir, la gent, si necessita els meus poemes, ja els trobarà, ja els conservarà. Si no els necessita i s'han de perdre, doncs que es perden. No? També intervé el famós fatalisme rus, que té un punt tòpic, però és un tòpic que correspon a la veritat. És a dir, que hi ha aquesta com confiança, a vegades resignada, a vegades sàvia, en el destí. De dir, bueno, si els meus poemes estan destinats per viure, no? a durar, doncs ja ho faran. Si no, no. I no cal que me'n preocupi. Clar, l'Anallejda ho veu d'una manera totalment diferent. Ella sap perfectament que si ella no se n'ocupa, aquests poemes moriran, per més bons que siguin. Uh, I Llavors, aquest és un dels pocs punts en, en què ells es, bueno, clar, divergeixen. I sort d'això, no? perquè si de pensés el mateix que ell, <ríe> segurament no tindríem uh, potser cap poema de mandrastam. O hauríem de buscar en, algun, jo sé, en alguna llibreria virtual una primera edició del seu primer llibre abans que fos destruïda. No? Perquè penseu que en el moment en què arresten Mandelstam, la primera vegada i la segona vegada, tots els seus llibres són destruïts, requisats. Si, la gent, si hi ha gent que els té a casa, doncs els han d'amagar, els hi requisen. Per tant, amb tota probabilitat, pràcticament tot el que es va publicar en vida d'ell, que són tres llibres de poemes només, va desaparèixer. No trobaríem ara ni rastre d'aquelles publicacions. Tot el que tenim ara de Mandelstam és perquè la Dejda ho va conservar i perquè després es va publicar. Després estem parlant de, dels anys de la perestroika dels anys 80, mitjans dels anys 80. És a dir, penseu que entre l'any 38, que és quan mor Mandelstam, i l'any 85, que és quan comença la perestroika passen dècades, i durant totes aquestes dècades nadeix de viu, primer, amb una por constant, perquè està convençuda que pel fet de ser la dona d'un represaliat a ella també li tocarà, tard o d'hora, i també se l'emportaran, i d'altra banda, viu amb la incertesa de si el seu treball heroic no?, de guardar els poemes al marit, Anirà, arribarà a bon port o no. Clar, perquè si a ella també l'agafen i l'eliminen, s'han acabat els poemes de mal Llavors, clar, és, és difícil dir no? a qui li va tocar una vida més tràgica, a ella o a ell? Clar, a ell li va tocar una vida tremenda, en una vida de misèria, perquè, és clar, en tot el temps de l'exili, bueno, això ja ho heu llegit, no? trobar feina era absolutament impossible, eren uns pàries tots dos, uh, ell no podia publicar... Mm, però, clar, és una vida curta. Com a mínim, és un patiment que té una data, data límit. En el cas d'ella, ella va viure 81 anys i, i pràcticament, des del moment en què es converteix la, en la companya de Mandelstam, la seva vida comença a ser dramàtica i a poc a poc es va tornant tràgica, a més a més. No? Ara bé... Mm, per sort, no? sempre va, va haver-hi persones que la, van, que la van recolzar, que la van ajudar, però durant dècades eren molt poques persones. Bé, què més hem de tenir en compte per contextualitzar aquest llibre i per, bueno, per, per saber millor qui és la Nadejda? Doncs hem de tenir en compte que mm, <coughs> l'any 65... Uh, és potser el millor any de la vida d'ella, de la Nadeste, perquè és un any en què finalment ella mm, té una mica de pau a la seva vida. És a dir, després de, de molts viatges per ciutats diverses, buscant feina i sentint-se rebutjada i expulsada tot arreu, l'any 65 torna a Moscou, aconsegueix censar-se a Moscou, que és tota una aventura, encara ara, censar-se a Moscou o a Sant Petersburg és un tràmit tan difícil que la majoria de la gent que no és nascuda allà desisteix. <ríe> Però, bé, bueno, ella, clar, ella és nascuda a Kiev, per tant, també ho ha tenir molt difícil per censar-se a Moscou i pel fet de ser la dona d'un represaliat encara més. Però bé, els 65 ho aconsegueix. Una de les grans fites de la seva vida, censar-se a Moscou, on ella té encara alguns amics alguns que no li van girar l'esquena, malgrat tot, no? que són gent molt valenta. Uh, I té un piset, un piset minúscul, un piset miserable, però un piset seu. Bé, bueno, seu, fins a un cert punt, és de l'Estat que l'Estat li cedeix <ríe> generosament, no? amb una generositat insòlita. I llavors, ella converteix aquest piset miserable en un, una, una mena de saló. Això no, no surt a les memòries, però bé, us ho explico jo precisament perquè, clar, ella no ho explica, però ella converteix aquest piset en un lloc de trobada d'escriptors, artistes, músics, pintors, eh, que la venen a veure a ella, però també venen a compartir opinions eh, culturals, eh, polítiques, a mitges, no? perquè encara és una època perillosa, però és un lloc que podríem comparar no, amb els grans salons no, de les grans dames de la societat francesa del segle XVIII. L'única diferència és que, clar, les grans dames franceses les imaginem envoltades de luxe no? i aquí és un pis miserable. Uh, on amb, amb prou feines i ha mobles, on tot està ple de d'humitats i fongs a les parets, però bueno, és el que hi ha. <ríe> és el que l'Estat ha considerat que es mereixia la dona d'òsic-medestà. Llavors, molta gent que, que va passar per aquest saló uh, va deixar memòries escrites no? sobre, bueno, sobre aquesta experiència extraordinària de trobar-te allà doncs, la flor i la nata de la intel·lectualitat russa i eh, la, la pròpia Akhmatova, bueno, de fet, l'any la, 66, em sembla, ja, ja va morir, però a l'inici d'aquests salons, l'any 65, ella encara va poder assistir també a algunes trobades i deia, estem en una època pre-Gutenberg. Mm. <ríe> és a dir, clar, és com si la impremta no s'hagués inventat encara, perquè com que és perillós no?, tenir llibres i papers amb la literatura que ens agrada, doncs és com si encara no s'hagués inventat i per tant parlem de literatura, d'una literatura que no tenim en lloc només al cap, no? parlem de poesia, ens recitem poemes i estem feliços i contents en la nostra època pre-Gutenberg. No Hem recuperat la innocència d'abans de la impremta. De fet, és curiós perquè bueno, ja sabem que la història es repeteix. No? Hi ha un precedent molt curiós a la història russa del segle XIX, el Sart Nicolau, que és el que hi havia quan hi havia Pushkin, per exemple, va prohibir que s'estudiés Filosofia a les universitats. Li semblava que la Filosofia, com que no serveix per res, perquè què estudiar-la, no? I la va prohibir. A més a més, no només considerava que no servia per res, sinó que, que era perniciosa. Perquè, clar, això d'estudiar Filosofia pot portar a que la gent tingui idees europeïtzants, occidental, occidentalitzants. Clar, no pot ser de cap manera. Llavors, què va passar? Que, que arran d'aquesta prohibició es van crear eh, doncs petites reunions privades, o sigui, petits cercles clandestins de gent que estudiaven filosofia junts i en parlaven, fervorosament discutien sobre Kant, sobre Hegel. Eh, bueno, i, I Pushkin, per exemple, Turgenev i altres grans menys del segle XIX de rus, van rebre la seva autèntica formació intel·lectual en aquestes trobades clandestines al pis d'algú i no pas en les universitats. No? Bé, per tant, també ens hem d'imaginar que això, que aquests aristòcres, els del XIX, estaven molt, bueno, vivien en l'abundància. La Nadejda no va viure mai en l'abundància. No? O sigui, tota la seva vida va ser caracteritzada per, per la misèria. No? I després, quan... A poc a poc també Mandelstam començava a ser famós arreu del món i, per tant, venia gent, estudiosos de la seva obra d'altres països, venien a veure-la a Desda, li feien entrevistes. Ella es quedava envadalida mirant la roba que portaven. <ríe> Això hi ha una parella d'eslavistes americans, els Proffer, que van ser els editors de Brodsky, els editors d'Anavokov i els editors de molta, bueno, molts grans escriptors russos emigrants, ho expliquen, bueno, el Carl Proffer, l'home del matrimoni, explica molt bé, amb un assaig molt divertit, bueno, molt divertit i molt commovador, que explica que això que anaven a casa seva, li feien preguntes, i ella havia de fer un esforç per escoltar la pregunta que li feien perquè estava tan meravellada no? de veure que anaven ben vestits, que estaven tan nets, que, o sigui que d'alguna manera eh, irradiaven benestar. I, i, I només això, ella deia, bueno, deixeu-me estar a prop vostre, no? a veure si aquest benestar se'n contagia d'alguna manera. I, I ells van entendre, a partir d'aquell moment, que li havien de portar sempre roba i coses de casa. I, i totes les visites que li van fer a partir d'aquell moment doncs, li feien regals molt prosaics, no? però eren coses que ella necessitava, que en prou feines, això, tenia mobles a casa. Ni fins i tot estris de cuina, res. Ah, doncs bé... De des de començar a escriure, ara centrem-nos una mica en les memòries, no? és a dir, fem un, un, fem un salt cap enrere en el temps. De des de començar a escriure les memòries als anys 60. Aquestes memòries, òbviament, són impublicables a l'URSS, no? és, és, és evident. Llavors, què fa? Aconsegueix que el seu primer llibre de memòries, que és el que vosaltres coneixeu, es publiqui l'any 70 a Nova York. I a més a més surt en rus i en anglès. Eh, clar, penseu que aleshores publicar a l'estranger era un delicte penal a l'URSS. És a dir, et podien eh, ficar a la presó per 20 anys, no? per fer una cosa així, per un caprici d'aquesta mena. Per tant, era un acte de valor eh, publicar a l'estranger. El segon llibre Surt el 72 en rus i el 74 en anglès. Continua sent una època, eh, tot i que l'Ahmàtov en deia, és una època, clar, l'Ahmàtov dels anys 60 deia, és una època vegetariana. Perquè és una època que no menja carn humana. Eh, no? És un, un, un, un, un qualificatiu fantàstic. Els eh, anys 70 ja no eren tan vegetarians, no? ja començaven a acostumar-se a la carn una altra vegada. I llavors, hi el tercer llibre, que com us deia abans, un recull d'articles, es publicà a París l'any 78, que continua sent encara una època quan publicar a l'estranger és perillós. Llavors, el primer llibre, que és, que és el que vosaltres coneixeu, va ser molt ben rebut, sobretot entre els emigrants, però entre, els, entre molts lectors russos també, perquè, clar, aquí ja ho heu vist, explica doncs, la seva història, els seus patiments, les seves penúries. Molta gent s'identificava això, molta gent amb això, molta gent havia passat per experiències similars. Però, en canvi, el segon llibre, el segon llibre converteix-ne des de Medestam en una figura altament polèmica. El segon llibre mh, crea l'efecte d'una bomba. Per què? Perquè en el segon llibre ella es deixa anar i parla molt de la seva generació, no? de molta gent que va conèixer a Sant Petersburg, a Moscou, a Kiev, i mm, el, els hi fa un repàs gens compliant. És a dir, de tots aquells eh, que eren hipòcrites, eh, covards, eh, o que directament col·laboraven amb el règim, ho diu tal qual. No canvia cap nom, diu tots els noms tals, tal com eren. I, i, I fa assentament, no? Passa que, clar, això té el seu preu. Molta gent, eh, òbviament, no vol que els lectors sàpiguen segons quines coses del seu passat i tots aquests que es troben els seus noms en aquest segon llibre de la Nadesda diuen, ui, tot això són calúmnies. Jo, hipòcrit, Jo, covard. No, no, què va? Hi ha una cosa que és bastant més greu que això i que realment és una qüestió delicada, que és que la Nadesda acusa unes quantes persones, de ser informadors de la KGB. Clar, realment arribar a, a establir qui era informador de la KGB i qui no ho era és complicadíssim. Sempre ho ha estat, no? perquè molts ho eren de forma extraoficial. Alguns sí que constaven els seus noms a l'arxiu de la KGB, però molts no. Per tant, ella, clar, que vivia amb una por constant i tenia sospites sobre molta gent, no? per exemple, al principi del primer llibre no? hi ha un tal Brodsky, que no té res a veure amb el Josep Brodsky, uh, és simplement un homònim uh, que està allà a casa seva, no? que no vol marxar, i ella està convençuda que és un informador o que és un còmplice del règim, que està allà detenint-los perquè no se'n vagin i perquè en el moment en què es presentin no, a, a aquests que s'han d'emportar al seu marit per agafar-los desprevinguts. Clar, després va resultar que aquest pobre senyor Brodsky en realitat no era, o almenys, clar, fins allà on podem realment tenir informació fiable, ell, ell no era, no ens consta que fos informador. És a dir, ell amb tota la bona fe s'estava allà perquè valorava el, el talent d'ell, el, la intel·ligència d'ella i, i simplement doncs, volia, que, volia que li donessin conversa. O sigui, va coincidir d'una manera molt desgraciada, que justament aquell dia, que aquell senyor, potser una mica pesat, això sí, però sense, en i sense males intencions. No? Va coincidir que justament el dia que no volia marxar, perquè volia que li donessin més conversa, es van presentar aquests malparits que es van emportar l'òsip. Però, clar, ella, a ella li sembla que ha lligat caps i una cosa que és una, una conclusió intuitiva a la qual ella arriba, la dona per, bueno, per fet, la dona per fet, o sigui, diu, sí, sí, aquest era informador, perquè si no, no... Però clar, no està comprovat. Llavors, això ho fa amb unes quantes persones. D'allò que, que només era una sospita, però una sospita forta, en fa una certesa. Clar, realment és una qüestió molt delicada, no? perquè penseu això en els fills, els nets d'aquestes persones, per tant, aquí es pot entendre que molta gent s'enfadés amb ella. Ara, també la podem entendre a ella, no? que estava envoltada d'informadors. Vull dir que, clar, és difícil no? saber qui, qui, qui té raó i qui no. En aquest cas, pràcticament impossible. Una altra cosa que no li podíem perdonar als lectors russos és eh, com caracteritzava l'Ahmàtova en el segon llibre. Bueno, en el primer llibre heu vist també que parla amb molt de carinyo, amb molta simpatia de l'Ahmàtova, no? de la seva amistat, o aquesta amistat a tres entre ells dos i l'Ahmàtova, no? una, una fidelitat absoluta per part de l'Ahmàtova, una complicitat enorme entre els tres. En el segon llibre... Continua parlant amb molt de carinyo de l'Ahmàtoa, però potser la retrata també d'una manera més completa. És a dir, també parla dels defectes de l'Ahmàtoa, del seu egocentrisme extrem. Bé, bueno, que tots els poetes ho som. <ríe> bé, bueno, alguns amb motiu i d'altres sense motiu, no? L'Ahmàtoa tenia motius per tenir un alt concepte d'ella mateixa. Uh, clar, és així. Uh, llavors, bé... I clar, diu una cosa que molts electors russos no poden perdonar de cap manera. Explica que l'Ahmatova eh, va tenir moltíssimes històries d'amor a la seva vida, algunes amb homes i d'altres amb dones. Això en una societat extremament conservadora, com és la russa i, i molt homòfoba, mm. és, de fet és, és pitjor. Segons com és pitjor que dir que era informadora del KGB? Ah, no. <laughs> Clar, llavors eh, molta gent diu, oh, és que ens ha calumniat l'Ahmàtova, <ríe> ens, ens l'ha cobert de fang, aquesta figura incòloma de l'Ahmàtova ens l'ha cobert de fang. El fang principal és això, dir que havia tingut històries amb dons. Clar, l'Ahmàtova, va a dir que ja era mort en aquell moment, i ja no podia opinar, eh? tampoc es podia defensar. <ríe> o sigui, en el moment en què es publiquen les memòries, no hi arriben els lectors. Però bé, sigui com sigui, tenint en compte tot això, la qualitat literària tant del primer volum com del segon com del tercer és tan extraordinària i tot el que explica és tan, tan, tan interessant i està tan ben escrit que jo crec que, bé, bueno, totes aquestes qüestions discutibles, bé, bueno, en tot cas passen a segon pla. No? Jo crec que els dos temes centrals de tota l'obra de, de la Nadèix de Medestam són, per una banda, la història del segle XX, no només la història russa, sinó la història del segle XX en general. És a dir, una història marcada per les dictadures, pel feixisme i el comunisme, pels països ascendits entre aquestes dues eh, desgràcies, per dir-ho ràpid. Eh, I l'altre tema és la poesia. La poesia que a Rússia està íntimament lligada a la vida de les persones i també a la història del segle XX. Brodsky, ara sí, Josep Brodsky, el que fa el pròleg, el pròleg meravellós d'aquest llibre, no? que és potser la cosa més maca que s'ha escrit mai sobre Solana Desda, uh, en un altre escrit diu, en les tragèdies gregues sabem que mm, hi havia herois no? que morien i després hi havia el cor que els plania. En la tragèdia contemporània, qui mor és el cor. <ríe> no? és que És fantàstica la definició. I, de fet, en la poesia de Mandelstam, d'Òsit Mandelstam, molt sovint sentim, més que un heroi que parli no? des de la seva personalitat individual, sentim aquest cor moribund, no? aquest cor patidor, aquest cor condemnat a mort. No? I, I és això també el que fa molt singular la poesia de Mandelstam. Clar, eh, jo us recomano, si voleu llegir la seva poesia, sobretot, un llibret petit traduït per l'Helena Vidal a quadrants crema que es diu Poemes. És un recull eh, amb molt bones traduccions on, on us podeu fer una, una idea, almenys una idea, del que és la poesia mandostà. Després llegiré algun poema, també. Però, vaja, eh, veureu que no és una poesia egocèntrica i individualista en el mal sentit del terme, sinó que sempre és una poesia escrita més aviat des d'un de, nosaltres, més que des d'un jo. Hi ha un poema molt bonic, molt famós, de Medestam, que, que la Nadejda comenta en el segon llibre, que els primers versos diuen, diuen literalment, eh? ara no, no faig traducció amb rima i mètrica, que és el que s'hauria de fer, de fet, però bueno, en aquest cas no ho farem. Diu, ens retrobarem a, a Sant Petersburg perquè és el lloc on vam enterrar el sol. I molta gent pensa que és un poema amorós, no? que aquest ens retrobarem vol dir tu i jo. Però, en realitat, la Dejda ho desmanteix i diu no és un poema amorós, és un poema amistós. És un poema sobre l'amistat dels eh, tres poetes eh, russos que, es, que formaven part del moviment akmaïsta, que són la, lògicament Ahmatova i Nikolai Gumilov, que era el primer marit de l'Ahmatova que va ser executat l'any 21. I ells tres formaven part d'un grup poètic efímer, que realment va durar potser un any o dos, a principis del segle, el, el segle XX, que és l'acmeisme. Era un, un moviment que venia, sobretot, a com ho diríem, a moltes coses enquistades en el, en el moviment poètic anterior, que era el simbolisme. El simbolisme era una tendència, sobretot en la poesia, una tendència a fer doncs, uns, uns versos molt, molt foscos, plens de boira, plens de conceptes abstractes i filosòfics i místics, eh, on la paraula bellesa, per exemple, sempre havia d'anar amb majúscules, la paraula eternitat també, <ríe> i en canvi, eh, els acmaïstes venen i diuen, prou de tot això, no parlem de l'eternitat perquè no en tenim ni idea, <ríe> Parlem del món real, parlem de les coses tangibles, fem servir un llenguatge viu de cada dia per parlar d'això. Deixem d'omplir-ho de, tot d'intuïcions místiques. Són gent que toquen molt més de peus a terra i en la seva poesia es nota. Encara que aquell moviment, com a moviment poètic, fos molt efímer, l'amistat entre Mandelstam, Ahmatova i Gumirov sí que va ser una amistat que va durar totes les seves vides. No? En el cas de Gumirov, una vida molt curta, l'any 21 és executat quan té 40 anys, em sembla, o no arriba als 40, però Mandelstam diu més d'una vegada la seva vida. La conversa que vaig començar amb ell quan teníem 18 anys, aquesta conversa durarà sempre. No? Encara que ell no hi sigui, aquesta conversa no se serà mai. Doncs bé, el que dèiem, no? Les grans, eh, els grans temes del, de l'obra d'Anna Dresda són la història del segle XX i la poesia. Eh, de fet, madrastant també sobre això diu que Rússia és un país únic, no? la poesia és tan important que et poden matar per ella. Mm -hmm. Clar, amb un humor negre, diu això, però té tota la raó, és a dir, quants altres casos, no podríem citar d'altres països, on un poema contra un tirà pugui ocasionat tantes desgràcies, no, no només a Mandelstam, perquè també és a tota la gent que l'envoltava, no? tots els possibles còmplices, totes les persones que podrien haver sentit aquell poema, tots també es convertien en sospitosos, en, en possibles víctimes. Que un sol poema pugui esgarrar tantes vides realment potser només pot passar a Rússia. Penseu també que això també ho explica una mica un breument la Nadejda, no? que, que el, els butxins, no? el, la gent de la KGB que eren els encarregats d'eliminar tots aquests enemics del règim, eren butxins il·lustrats, eren gent que sabien de poesia no? i que un, un, un dels que portava el cas de Mandelstam se sabia de memòria aquell poema contra l'Stàlin. No? És, és increïble. No, a mi em fa pensar directament ja en els, els Cèsars, no? de l'Imperi Romà, dels quals parla suatòni, que diu clar, Calígola, abans de matar no sé quanta gent, cada dia feia una obra, una obra de teatre, quatre poemes i un tractat filosòfic. I després ja, després d'haver fet això, es dedicava a matar. Que dius, és meravellós, no? És un programa complet. Però, clar, els, els ceses de l'imperi romà ens queden molt lluny, no? D'alguna manera no podem deixar d'idealitzar-los per la mera distància, que ens separa d'ells, no? però, en canvi, els dictadors del segle XX ens queden més a prop. Però, igualment, hi ha, hi ha molta mitificació al voltant d'aquesta gran cultura que tenien alguns revolucionaris russos, però és cert que n'hi havia, que, que eren molt experts en poesia, experts en música, en pintura, cosa que no feia que fossin menys cruels, òbviament. No? Aquesta cultura no els feia més bones persones, però els feia, en tot cas, eh, aptes per distingir no, els bons poetes dels mals poetes. I, clar, els bons poetes, òbviament, eren més perillosos. De fet, també hi ha un moment en aquest llibre, que segurament recordareu, no? quan la Adés de parla de la intel·ligència russa, no? d'aquest estrat de la societat que sovint es confon amb les elits intel·lectuals, <clears throat> I que no és ben bé això perquè, per començar, no? aquí quan pensem en elits eh, intel·lectuals pensem en gent benestant eh, no? i també pensem en gent segura d'ella mateixa, eh, gent amb superioritat eh, intel·lectual que viu amb aquesta consciència. La intel·ligència russa, la, per dir-ho ràpid, la intel·lectualitat russa es caracteritza pel fet de d'haver estat perseguida durant tots els anys soviètics. Per tant, eh, encara ara, des de llavors, i encara ara porta aquesta marca de la persecució. I això fa que no sigui una elit segura d'ella mateixa, sinó una elit que sempre està fugint, que sempre té por. Una elit acomplexada, també. No? Sembla un oxímenon, però és així, una elit acomplexada, perquè és perseguida pel poder i odiada pel poble, també. És a dir, el, el baix poble, eh, de fet, aquí qui més odia és els intel·lectuals. Almenys a Rússia sempre ha sigut així. No? Hi ha un moment que potser també recordareu quan un nen petit li pregunta a Maldestam i tu, senyor, que ets un popa o un general? No? I, i, i l'altre li diu bueno, una mica d'una cosa i una mica de l'altra. Perquè és l'única manera d'explicar de, no? amb humor la seva situació al món. O sigui, quin, quin és el lloc que li correspon a un poeta, a un intel·lectual en la societat russa no se sap ben bé, o sigui, aquest lloc no està previst. Uh, o sigui, tota aquesta intel·lectualitat, la intel·ligència russa sempre ha hagut de, de posar-se en, bueno, en llocs que no li corresponen, ha hagut de, de buscar, o sigui, no ha tingut casa mai. Uh, s sempre s'ha sentit fora de lloc. Mm, llavors, clar, encara ara mm, pot, pot passar que vagis a, no sé, a una classe magistral d'un supererudit universitari que et pot explicar, jo què sé, tota la, la literatura russa des dels inicis fins avui dia, i vegis, en lloc de veure una persona platònica no, i molt pagada d'ella mateixa, com seria el cas sovint d'un professor universitari d'aquí, trobar-te allà un senyor que està així, no, que la, fins i tot la postura física és així i que et mira com per de les ulleres, perquè, perquè té por. Uh, I, clar, ara ho estic ridiculitzant molt, però, però és així. No? Vull dir, fan més pena, realment, no? Bé, doncs l'Amedesda parla de la intel·ligència russa i diu que una de les particularitats d'aquesta intel·ligència, a diferència de, les, de la intel·lectualitat europea, és precisament la passió per la poesia. I això encara ara continua, és a dir, els que, els que escriuen poesia en rus no escriuen per un cercle petit d'altres poetes o d'altres escriptors, com és el cas aquí, per exemple. No és un cercle minoritaríssim de lectors els que estan interessats en la poesia. És un cercle més gran perquè hi ha molts científics aficionats a la poesia. Pots trobar encara ara a Rússia un matemàtic, un físic, un químic que se sap tot puixin de memòria. I no per presumir, sinó perquè és una necessitat vital. No? Perquè sense aquests versos de Puskin no seria feliç. O seria més infeliç, en tot cas. No? Uh, I clar, llavors, la poesia no és un, una cosa que afecti un, un, un 0,1% de la societat, sinó que és un tresor uh, que comparteix un grup de gent que segueix minoritari, però que no ho és tant, no ho és tant com aquí. Llavors clar en el moment en què la, la poesia de Mandestan comença a ser patrimoni de tota la gent que llegeix poesia en el moment en què es publica gràcies als esforços de la desta, eh, clar els lectors de Mandeam es converteixen gairebé en una, bueno, una secta, és, és dir-ho maldit, però es converteixen com en, un, com, es converteix en un culte religiós, pràcticament no? la, la, la passió per la poesia de Mandastan. Després hi ha una història, també, que aquí en, el, en aquest primer volum està només esboçada, però que jo després he buscat més informació i m'ha semblat absolutament extraordinària. Una de les històries més, més increïbles d'aquest llibre, eh, que segurament recordareu, no? Hi ha un, un moment... La Deixda explica que l'any 18, en un cafè literari de Moscou, Mandelstam es troba amb un treballador de la Xeca, no? un de, de la KGB, uh, un, un tal Blumkin, no? que presumeix de tenir el poder sobre les vides humanes. No? I diu, mira, aquí tinc un paper on posa que hi ha un comte polonès que està pres i que jo, si vull, el puc executar. I presumeix d'això. I llavors, Mandelstam, que no pot tolerar cap abús de poder, eh, li arrebassa de les mans aquest paper i diu ara el trencaré això i no podràs fer-li res en aquest compte polonès. No? Llavors, clar, un compte polonès que ell no coneix de res, que no sap qui és, simplement no pot tolerar aquest abús de poder. Llavors, eh, tot i que l'altre de molt i diu doncs mira, encara que hagis trencat aquest paper, encara que l'hagis estripat, mm, jo trobaré la manera d'executar aquest compte. <ríe> no pateixis, que jo faré el que he de fer. Però Madelestam no, no, no s'atura aquí, sinó que intercedeix per aquest polonès que no coneix de res, que no sap ni qui és. Intercedeix per ell davant de la dona d'un altre bolchevik influent, no? un alt càrrec. I la dona d'aquest Bolshevik influent resulta que també és poeta i està convençuda que Mandestam més un geni. No? Amb això té molta sort Mandestam. O sigui, aquesta dona, per comploure'l, està disposada a fer qualsevol cosa, fins i tot convèncer al seu marit, que és un Bolshevik influent, un alt càrrec, que evidentment considera que tots aquests polonesos són la púrria i els hem d'exterminar a tots. Uh, clar, convèncer-lo perquè, perquè deixa anar, uh, perquè deixa en llibertat aquest presoner. Bé, doncs, eh, al cap d'uns dies resulta que precisament aquest Blumkin, no, aquest membre del partit que presumia de tenir tant de poder sobre la gent, eh, va participar en un atemptat, eh, de fet va matar l'ambaixador alemany a l'URSS. Llavors, ell es va convertir en persona non, non grata. Eh, va començar una investigació eh, i els seus superiors mm, van ser interrogats i el seus superiors en un dels seus superiors amb un interrogatori va dir «sí, sí, ens, ens, costa, ens consta que aquest home era molt prepotent, que deia que podia matar qui volia. I ara eh, que hem vist que, és, bueno, que no és de fiar perquè ha matat un ambaixador alemany i això no tocava. Això nosaltres no li havíem manats que ho fes. No? ho ha fet pel seu compte. per tant no és de fiar. Ara ens venjarem i farem coses que ell desaprovaria. Per exemple, aquest polonès que ell volia matar, doncs ara el deixarem en llibertat. I, clar, és que la lògica és aquesta. És una lògica, clar, dir di que és cafkiara és dir poc, no? Vull dir, és que cafka queda petit aquí, realment. Eh, I tot el teatre de l'absurd també. Mm, doncs bé, el polonès aquest, el comte polonès, és alliberat d'una manera absolutament arbitrària. Ell no sap per què és alliberat, però, clar, òbviament, és molt feliç, no? No? Doncs resulta que aquest polonès, aquest comte polonès que va ser alliberat en part gràcies a Mandelstam, també era poeta. Sí, sí, també era poeta. Era un aristòcrata, es deia Saberi Puslovski, un aristòcrata polonès nascut a París amb una família molt benestant, que tota la seva família eren col·leccionistes d'art i tenien una col·lecció de quadres impressionant a casa seva. Un home molt culte que havia estudiat filosofia i història de l'art a Berlín i que després va viure a Rússia i a Rússia també va, ser, va arribar a ser secretari del cònsul dels Estats Units, va fundar un teatre polonès a Moscou, vull dir que va ser un home molt actiu. Passa que, clar, durant la, la, la Primera Guerra Mundial, no, també que, que, és, que és també la guerra de, la, de ja, una lluita de Polònia per la independència de Polònia, ell participa en aquesta guerra de la banda polonesa, i és arrestat pels russos i és quan el condemnen a mort. Clar, ell sap perquè és condemnat a mort, però no sap perquè el deixen en llibertat. I clar no té ni idea que hi ha un gran poeta rus o simanam que hi té alguna cosa a veure. No en té ni idea. i després aquest senyor viu una llarga vida feliç i als 93 anys mor a Cracòvia, havent fet, havent publicat quatre llibres de poemes, havent donat eh, pràcticament tots els quadres de la seva col·lecció familiar a un palau esplendorosa a Cracòvia que converteix en el Museu Nacional de la ciutat. És a dir, el Museu Nacional de Cracòvia no existia fins que aquell senyor va donar tots els seus quadres allà i va crear un museu, pràcticament ell sol. <clears throat> I clar, és que jo ho trobo increïble, no? és a dir, com a poeta era molt mediocre, tot sigui dit. Ah. Clar, és que no podia ser massa bonic, no? Si a sobre fos un gran poeta. No, com a poeta era molt mediocre, però també es considerava poeta. Vull dir, va publicar quatre llibres i aquesta història increïble no? d'un poeta com és Ossip Mandestam, que sense saber a qui salva, salva un altre poeta, li salva la vida... I l'altre, que viu després després d'haver estat condemnat a mort, és alliberat miraculosament i viu fins als 93 anys i no tenia idea de per què l'han alliberat, jo trobo que és, és una història increïble, no? digna d'una pel·lícula com a mínim. Bé, jo crec que també una de les virtuts de l'obra de Nadèjda de és la seva manera de, de retratar la seva època i, i la figura d'Ossip Mandelstam. No? Ella retrata Mandelstam, podríem dir que, molt sovint, a, a partir de, la, de les coses a les quals renuncia. I, clar, ha de renunciar a moltes coses. No? Ha de renunciar a mentir, per damunt de tot, que és el més difícil. De fet, en el segon llibre, eh, per això dic que el segon llibre, jo crec que també us interessaria molt perquè explica molt de xafardeig també, personal, no? moltes coses personals però l'explica molt molt ben explicades. En el segon llibre diu que, clar, com que ell era incapaç de mentir, era incapaç d'enganyar, ni tan sols enganyar-me a mi, en la nostra vida conjugal, en el moment en es va enamorar d'una altra dona, la va portar a casa i va dir «Estic enamorat d'aquesta». I, I què hem de fer? Clar, hem de pensar que, que estem, això també, els anys els anys 20, em sembla encara, no? No han arribat als 30, però ells ells estan en la misèria, com sempre, d'altra banda. Tenen un piset minúscul, on fins i tot que haver-hi dues persones ja és difícil. I que haver-hi tres és encara més difícil. Però aquesta altra dona tampoc té on viure. Quina casualitat! Llavors, clar, la Nadejda es veu obligada a acceptar no? que hi ha una altra dona que està vivint amb ella en el mateix pis misèrrim perquè el seu marit ha tingut haver d'enamorar-se d'ella. I llavors ella explica aquest episodi amb molta sinceritat i alhora amb molt de tacte i diu, clar, jo no hi podia fer res, em sentia ferida, però d'altra banda, què hi podia fer? I, o sigui, ell també patia i en un moment donat va decidir que ja n'estava fart d'aquesta altra dona i, i li va dir, mira, saps per què ja no vull estar amb tu? I aquí ve una frase meravellosa. Perquè, perquè no m'agrada la teva actitud amb les altres persones. O sigui, Nadessa ho comenta i diu, això vol dir que va trobar que ella era una egocèntrica, que ella no era capaç de, de ser tan generosa amb els altres com ho era ell. No? O sigui, ell, que no tenia mai diners, en el moment en què tenia, jo què sé, uns mínims honoraris per haver fet un article, si en aquell, aquell mateix dia es trobava amb un altre company que estava més necessitat que ell, li donava els seus diners, o sigui, no, ni suplantejava. Tenia aquest sentiment de solidaritat amb la desgràcia de l'altra. En canvi, aquella altra dona, que també era escriptora i pintora i tenia molta sensibilitat artística i tot el que vulgueu, era més egocèntrica, no, no era capaç d'aquests sacrificis. No? Llavors, ell decideix que no està a l'altura d'ell <ríe> i la fot fora. Clar, la Dereja ho explica en uns tons tragicòmics, no? com dient, bueno, per, per una banda, que bé que hagi marxat aquesta dona, d'altra banda, pobreta, no, no, no, no. i ara on anirà? Sí. Clar, perquè no té on viure. Clar, són unes històries increïbles, no? I el segon volum n'està ple d'històries d'aquestes. Bé, doncs, eh... Com us deia, Mandersam és incapaç de mentir uh, i això, clar, fa que estigui condemnat a passar-ho molt malament durant tota la seva vida. No? Quan l'interroguen uh, durant les dues vegades que el detenen, clar, uh, també l'obliguen a dir moltes veritats que no hauria de dir, no, no hauria d'explicar a qui va llegir el seu poema, però ell és incapaç de mentir, per tant, ho explica. Uh, després a què més renuncia? Renuncia a guanyar-se la vida com a traductor. No? I això és important, perquè la traducció per molta gent, per molts letra ferits, per molts poetes i escriptors en aquella època era l'única manera de fer alguna cosa més o menys digna, més o menys a afí no? a la seva feina d'escriptors. I era una manera de guanyar-se la vida mínimament presentable. No? Passa que Madestant considera que no, que no és... Mm. O sigui, té una visió de la creació poètica que és gairebé mística. És a dir, ell considera que bueno, alguna, alguna instància superior, algun poder superior, li, li, li insufla una, un impuls, no? un impuls que el porta a escriure. I sent com una mena de remor dins del cap, com una mena de ritme, i ha d'omplir aquest ritme en paraules. I ha de fer encaixar en aquest ritme un sentiment, un record, una idea. I el gran suspens d'escriure és precisament si sabràs o no donar forma a aquest impuls inicial. No? Si aquest record, sentiment o idea que està dins teu d'una manera molt indefinida, si sabràs fer-lo quallar en forma de poema. Clar, això amb la traducció no és així. Amb la traducció ja et donen un text, el poeta que ha treballat abans que tu ja li ha quallat tot perfectament i tu només has de traslladar aquest text d'una llengua a una altra. Per tant, aquest suspens gairebé místic, aquest suspens gairebé existencial, no hi és. I, I si no hi és, a Mandestam no li interessa. O sigui, és d'una grandesa d'ànim, o sigui, una grandesa intel·lectual immensa, però també suïcida, no? Perquè, clar, si no vols fer això, què has de fer per sobreviure? Clar, no pots fer gran cosa. Fer articles, ressenyes, és el que feia, però, clar, estaven molt mal pagades. Sabem que entre Mandestam i Pasternak hi havia una relació també com d'admiració mútua i, alhora, d'una certa gelosia mútua. No? De fet, Pasternak ho deia, els poetes en, ens tenim gelos entre nosaltres com les dones guapes. No? O sigui, tu no pots dir davant d'un poeta que aquest altre poeta també és bo, perquè és com dir davant d'una dona, mira, aquesta, la teva germana també no és molt guapa. <ríe> clar, vigila, no? <ríe> si has de dir això, davant d'una dona guapa. Això de deia Pasternak. Eh, I Mandelstam mm, burxava Pasternak i deia Escolta, tu que tradueixes tant per sobreviure, quan publiquin la teva obra completa tindrà 12 volums de traduccions i un volum de poemes. Què? Estàs content? Aquesta sí. serà la teva obra completa. Sí. <ríe> eh, I clar, no. Mm, Madestam, per malestar això és inconcebible. Ell, a més a més, s'ha de sentir totalment lliure i totalment d'obligacions per poder escriure. En canvi, Pasternak és un tarannà diferent. Pasternak precisament escrivia sempre en contra de les obligacions. És a dir, sabia que havia de traduir Hamlet en quatre dies i això li donava força per bueno, traduir Hamlet en quatre dies i després posar-se a escriure ell els seus poemes. Si no tenia una, un obstacle, llavors es deixava, es bueno, s'engandolia, per dir-ho ràpid, no feia res. Era un tarannà totalment diferent. Per això eh, són dos poetes que, a més a més, molt sovint els citen junts. No? Això també és una característica de la cultura russa, que molt sovint parlem d'escriptors... Comparant-ne comparant dos, no? sempre hi ha la discussió de si és millor Tolstoy o Dostoyevski, no? unes discussions que poden durar hores i hores a Rússia fins a altres hores de la matinada i poden acabar amb un homicidi. <ríe> <ríe> doncs, discussions sobre si és millor Mandelstam o Pasternak també n'hi ha. Sempre n'hi ha hagut i n'hi haurà tota la vida. No? Mentre, mentre existeixi Rússia eh, hi haurà discussions d'aquestes també. Jo, personalment, eh, estic molt més a prop de Mandelstam, tot i que de Pasternak m'agraden molt, molt, molt els últims poemes els que ell va incloure el, a la novel·la, el doctor Gibal. Però, vaja, és a dir, clar, Pasternak també era una persona que, que havia tingut eh, dos matrimonis, eh, després havia de mantenir les dones abandonades i els fills respectius, per tant, més li valia traduir Hamlet en quatre dies. Mm -hmm. I clar, què havies de fer, no? Vull dir, I les traduccions de Pasternak són admirables. Vull dir que és extraordinari que treballant tan ràpid pogués fer una, unes traduccions de tanta qualitat. Però això per Mandristam era inviable. Llavors, a què més renuncia a Mandristam? Renuncia a tot tipus de comoditat. Jo, amb una biografia que vaig llegir, que em sembla que l'Ana no ho explica, però, però ho podria explicar perfectament. En, eh, en el moment en què li donen un pis oficial també a ell, és un moment efímer que ell té un pis oficial de l'Estat. I mm, Llavors, eh, ell sap que aquest pis li han donat perquè s'ha fet membre de l'Associació d'Escriptors, i ho viu com una vergonya, ho viu com una humiliació, com dient m'he hagut de, de, de, de, de plegar això, m'he hagut de convertir en escriptor oficial i m'han donat un pis per això. No me'l mereixo aquest pis, em mereixo eh, morir al carrer. Clar, aquest nivell d'honestedat és extraordinari, és gairebé inconcebible. No? Vull dir, si no sabéssim, si no ens fiéssim de la d'Edesta podríem dir s'ho inventa. Però clar, ho escriu d'una manera que no hi ha, o sigui, no hi ha dubte possible. Però, clar, és un nivell d'honesta edat que, bueno, que, que fa que un acabi malament, per força, no? Bé, rebuig a l'esperança, no? re, el Mandelstam renuncia a l'esperança. L'única esperança a la qual no renuncia és la seva dona, perquè nadeix de vol dir esperança, en rus. Per tant, l'única esperança que li queda és, és la seva dona. Però renunciar, o sigui, a creure que algun dia tota aquesta dictadura s'acabarà, algun dia viurem millor. Ell renuncia a creure en això. No? Uh, ella ho explica, no us en recordareu aquell detall que diu. Un dia vam veure una fotografia on sortia l'Stalin al costat del ministre de la policia secreta no? i es donaven la mà. I em deixava de dir, però on s'ha vist no? que el cap d'estat doni la mà al cap de la policia secreta? O sigui, estem dient que això és un estat policial i no ens n'amaguem gens. Clar, i si no ens amaguem gens, és que estem perduts, realment. O sigui, si ja hem perdut aquest nivell mínim d'hipocresia que s'hauria de tenir, és que ja no hi ha solució possible. Després, parlant també de les renúncies, potser recordareu un detall que a mi m'ha impactat molt. No? Quan ell explica que mm, sovint passava que quan ell <coughs> parlava d'un objecte quotidià, un objecte real que tenien ells, quan ell parlava d'un objecte quotidià en un poema, aquest objecte desapareixia, es perdia. No? O sigui, si parlava d'un bastó que tenia, el ficava en un poema, al cap de poc aquest bastó el perdia, que era com una mena de, no sé, com una mena de, de, de, de regla sinistra que ells havien observat a la seva vida, no? que passava això. Uh, jo no sé com interpretar-ho, no? però em fascina aquesta mística dels objectes perduts. No? És a dir, és com si el fet de donar vida a un objecte en un poema equival a renunciar a posseir aquest objecte en la vida real, no? que és de triar entre la vida en un poema i la vida real. Clar, únic no, els únics a qui no renuncia Mendestam eh, són els seus amics, eh no, ella en un bon interrogatori diu no renuncio ni els vius ni els morts. Quan li exigeixen, per exemple, que es retracti del, de l'amistat amb Gomilov, no? el primer marit de Laghmátova, perquè va ser executat, clar, ell diu no, no, ell és mort, per tant, a ell ja li és igual, però a mi no. Uh, i tampoc renuncia a escriure, no? Hi ha un altre moment que recordareu quan ell li diu a ella un bon lector és aquell que sempre llegeix el mateix llibre, que tota la vida llegeix el mateix llibre. És extraordinari, això, no? Com ho hem d'interpretar? Quin llibre podria ser en el cas de Mandelstam? Aquest únic llibre que ell llegiria sempre. Jo crec que podria ser perfectament la Divina Comèdia, no? perquè ell tenia una veritable obsessió i la llegia en italià i no tenia res, es confonia moltíssim, però bueno, la interpretava a la seva manera, des de la incomprensió, des d'una incomprensió genial, I, i li funcionava. I és extraordinari, això, no? Brodsky explica en, el, en aquest pròleg que el dia que la va conèixer, a la, a la seva tauleta de nit, hi havia un llibre de Issaia Berrin que es diu L'Ariçó i la Guineu que és un llibre sobre literatura russa, bàsicament. Un llibre extraordinari, on Issaia Berlín fa una classificació molt curiosa i molt divertida d'escriptors de, que són escriptors erissons i escriptors guineus. No? I diu l'escriptor erissó és aquell que té una idea. Eh, o si sigui, ell parteix d'uns versos d'arquílog que diuen "La guineu, eh, o sigui l'erissó eh, sap una cosa però una cosa important, i la Guineu en sap moltes, <ríe> o al revés. La Guineu sap moltes coses i la Niçó en sap una, però una d'important. Llavors, aquests versos d'Arquílog, que és una mica, que són una mica foscos, els interpreta, els agafa com a metàfora per parlar de diferents tipus d'escriptor. L'escriptor Niçó és aquell que té una idea, i aquesta idea és tan poderosa que omple tota la seva obra. I necessita tota, la, tota una vida per poder posar aquesta idea en pràctica en moltes novel·les, en molts llibres de poemes, etc. I, en canvi, l'escriptor Guineu és aquell que sap moltes coses, no només les sap, sinó que també li interessen moltes coses. No? Li interessa la vida en totes les seves manifestacions i vol abarcar amb la seva literatura tot, tot el que hi ha al món. No? Llavors, jo crec que el cas de Mandelstam és un cas curiós, una mica com d'una guineu que voldria ser un eriçó. <ríe> és a dir, algú que tenia una curiositat immensa per les coses, que li interessaven moltíssimes coses diverses, totes les branques del saber li interessaven. La vida, en tota la seva riquesa, el món, en tota la seva riquesa, li interessava. Ara, ell volia, d'alguna manera, especialitzar-se a fons amb alguna cosa, no? potser perquè sentia un cert complex de no haver, -no haver acabat cap carrera, no? Sentia com una falta de coneixements sistemàtics també, no? La Deja diu que els coneixements sistemàtics poques vegades la, els tenen els poetes, no? Que els poetes rebutgen els coneixements sistemàtics, però ell ho enyorava d'alguna manera, no? Bé, com anem de temps? Ah, hauríem d'anar acabant o què? Sí, potser sí. sí. Bueno, doncs llegim un parell de poemes punts, ho sembla? Perfecte. Ah, Bé, bueno, Podríem estar parlant hores eh, sobre Mandelstam i... També pots no aprofitar per fer allò que et preguntin una cosa i tu respons el que ja anaves a explicar després. D'acord, però bueno, respondre en forma de poema ja és més complicat. Llegim un parell de poemes, si us sembla. Un poema que surt aquí esmentat al primer volum de Les Memòries, que es diu que és un brindis que ella diu que és un poema humorístic un poema jocós i jo, la veritat, no veig així. A mi em sembla més aviat un poema tràgic. Però bé, el llegim i després el comentem breument. Efectivament és un brindis. Eh? Us llegeixo una traducció meva, eh? això que diem dels poetes egòlatres, eh? una traducció meva, uh, d'aquest brindis, que diu pues, clar, comença parlant d'unes flors, els àsters, eren unes flors i continuen sent unes flors molt populars a Rússia i les més barates, tot sigui dit, els àsters, i, i al final surten dues marques de vi. Avui brindo pels àsters, per tot el que m'han reprotxat, per l'abric senyorial i la bilis d'un dia tapat, la benzina als elisis, la veu cebollana dels pins, per la rosa al Rolls Royce i pels quadres penjats a París, pel rompent viscaí, per un gerro vessant llet alpina, per l'orgull pèl roig de les angleses i el gust de quinina. Avui brindo i estic indecis, com aquell qui no sap si vol l'astis pomante, feliç o el sotoneuf du pap. Clar, jo això una vegada ho vaig llegir en algun lloc aquí a Catalunya i algú em va dir, «Bueno, com es nota que aquest pobre poeta rus no tenia ni idea de vins?». Perquè, clar, l'Astis Puvante em va dir, «Quina cosa més fastigosa, l'Astis Puvante!». Però, en canvi, la Chaton de està bé, no?, diuen. Però, clar, a ell a li és igual, no? Clar, per ell és tan impossible tenir accés a un vi com a l'altre, no? manre o sigui, estar d'ella quan li preguntaven què era l'accmaïisme, no? aquest moviment al qual s'havia escrit, Ell deia que l'acmaisme en essència és l'anyor de la cultura universal. I aquí una mica tenim això. No? és algú que, clar que només de jovenet va poder sortir una mica, no? va poder viatjar a França, va poder viatjar a Alemanya. però clar eh, després ja tota la seva vida adulta no va poder sortir del país i tots aquests somnis, no? la rosa el Royce, i els quadres penjats a París, el rompent vizcaí, l'orgull pel roig de les angleses, tot això són somnis, no? mai no seran realitats. Però bé, per mi, a mi cada vegada que llegeixo em sembla un poema trist, no tot allò que ell no podrà tenir mai però tot allò en què somia I, en canvi, ella diu és un poema jucós. <ríe> Bé, bueno, ella sabrà millor, en tot cas, no? però és curiós. No? També, pels lectors russos, part del valor d'aquest llibre és descobrir coses dels poemes que no hauries dit mai, no? que són així. I després us llegiré un altre poema amb traducció d'Arnau Pons, mm, mm, que, bueno, que ell no, no, no tradueix directament del rus, sempre tradueix amb ajuda d'algú. En aquest cas em sembla que va ser la Galena Vidal, que li va fer una traducció literal d'un poema de Mandelstam i ell va fer una, una versió esplèndida. Això sí que és un poema clarament jocós, un poema clarament humorístic i autoirònic. Eh, I diu, i això, quin carrer és? Carrer de Mandelstam, renoi, que complicat. Quin nom de mil dimonis, per voltes que tu hi donis, sona vinclat, mai dret, ni llis ni delicat, ni gaire alineat, ens gairebé alienat d'aquí que aquest carrer, o aquest sotrac valder, li diguin Mandelstam. <ríe> és genial, eh? La traducció del Rau és fantàstica. Mm, I, clar, precisament, s'uneix d'un acudit privat, no?, de, de la nadès d'Illòsip, que deien, bueno, algun dia tindràs un carrer a Rússia? Ja ho veuràs, ja ho veuràs. I ara, efectivament, hi ha un carrer, però no a Rússia, a Varsovia, hi ha un carrer que és carrer Mandelstam, perquè ell va néixer accidentalment <ríe> a Varsovia. Bé, perdoneu que m'he enrotllat com una persiana uh, i ara sí que si voleu uh, parlar, preguntar i comentar, endavant. Com, com allò de l'abocentrisme amb raó o sense raó, t'has enrotllat amb raó. Gràcies, tant. gràcies. No, no, no, no, no, no. Moltes gràcies. Eh, Bé, bueno, qui vulgui, pot dispari. No dispareu contra el poeta. Hi ha una, una frase que potser és, no pot dir un acudit sobre la importància que els poetes tenen per l'ocentència russa quan en eh, algun lloc s'ha ja. Per una veritat, la AAA vol dir una cosa i per un rus que ho diu no. Sí, sí, Si Ara no recordo exactament com anava. Eh? Això ho explica Màxim Ossipov, no? un, un escriptor rus actual que ha estat traduït fa poc per Club Editor, Mm, molt ben traduït per l'Arnau Varios i que ara al gener sortirà una altra lluita de l'Ossipov. Ell, ell ho explica amb un conte, no? que la triple A no, per als americans és... Eh, no sé, as... Associació de l'Automòbil americà. americà. Exacte, Sí sí, és això. Gràcies. I, en canvi, per un rus és Anna-Andreyevna-Ahmatova. <ríe> <ríe> clar, clar, bueno, l'Ossipov no sé si realment s'ho inventa, però, si no, no ho hem trobat, eh? sí, sí, sí, sí, totalment, totalment, sí, sí. Què més? No sé si... O simplement si voleu comentar alguna cosa que us hagi agradat del llibre. Clar, a mi m'interessa com llegiu aquest llibre. Clar, jo el llegeixo molt pensant, no? També en, en pensaran en els meus avis i besavis, no? Que també van passar per experiències similars, no? Però vosaltres que ho llegiu més des de fora, diguéssim, que... Amb quins detalls del llibre us o no? Quines coses us han impactat o us han agradat? O... Jo una curiositat. A sí. mai es planteja, per exemple, a partir dels 65 de marxar de Rússia? Per què no pot? O perquè... És molt bona pregunta aquesta. De fet, hi ha un moment que sí que s'ho planteja seriosament i arriba a demanar, a començar els tràmits, que són uns tràmits burocràtics molt llargs, eh, per poder marxar. Perquè eh, algú li diu, escolta, marxa, perquè aquí la teva vida serà un infern sempre. I està a punt, o sigui, ella té la intenció de marxar i no sap exactament a on, li diuen que se'n vagi a Anglaterra, que ja trobarà potser una petita comunitat de russos emigrants, però a l'últim moment eh, retira la sol·licitud d'aquella institució burocràtica per on ha de passar. Ella ella, ella, ella té por, o sigui... Té por de quedar-se sola a fora del seu país, o sigui, mm. encara que el seu país també tingui por, però allà, com a mínim, encara té alguns familiars, no? els seus germans, té alguns amics de la infància que no l'han traït, que són pocs, mm. però encara hi són, no se sent tan, tan, tan aïllada. Té molta por de marxar i quedar-se aïllada, tot i que ella sabia anglès i Anglaterra, per exemple, almenys s'hauria entès amb la gent, però, clar, estar sola allà li fa una por terrible i llavors renuncia, després d'haver caigut una vegada en la temptació, eh, desisteix, no? però sí que s'ho va plantejar, s'ho plantejar una vegada. Què més? El que m'ha sorprès és que pogués publicar als Estats Units i, no, i que no l'afectés, perquè clar, s'hauria de saber perfectament que ja publicaven ruses. Bé, bueno, clar, clar. Ah, sí, sí, no. O sigui, la podrien haver empresonat perfectament sí. per això. Si sí, sí, tens tota la raó. Vull dir que al final podem dir que va tenir sort perquè no la van empresonar en cap moment. Sí. <laughs> clar, sí, però, però... És molt, però... molt abuserat, no? Complicant. Complicant. Totalment, totalment. Però, clar, en canvi, trobar feina per ella sempre era dificilíssim. O sigui, el fet que publiqués a l'estranger, clar, li restava punts, molts punts, per trobar feina o per, per, per aconseguir que amb una universitat la tinguessin més de mig any, no? Perquè al cap de mig any deien però vostè, a part de ser la dona d'un represaliat, a més a més ha publicat a l'estranger. Llavors, què fa aquí, eh, a la nostra facultat fora? O sigui que vull dir que també va haver de pagar per això, eh? encara que no l'empresonessin, però o sigui, aquesta misèria que va donar tota la seva vida té a veure amb això, també. O sigui, el fet de ser una pària té a veure amb, amb haver publicat a fora. Però que la podrien haver castigat d'una manera més severa, segur, també. Suposo que pel fet de ser una dona és com dir, bueno, total, una mica és això, també, eh? o ja, ja n'hi ha hagut prou. No? Clar, un ja l'hem matat, un mort per família, ja n'hi ha prou, no? Què més? Vull dir que els intel·lectuals érem com liats a nivell cultural. Sí, sí, totalment. Però a vegades és contradictori, perquè els poetes són molt estimats. Bé, bueno, clar, hauríem de matisar, no? Bé, bueno, a veure, són estimats, però per un grup de gent que no deixa de ser minoritari, que és un grup de gent, normalment, gent amb estudis superiors, en tot cas, no? Que, és un, que continua sent un percentatge bastant alt de la població russa, gent amb estudis superiors. Una altra cosa és que si després què fan? Si després poden treballar en una cosa que correspongui al seu nivell d'estudis, no? Molt sovint no poden. Però gent amb formació universitària n'hi ha força. Llavors, aquests són, normalment, els que acostumen a ser amants de la poesia. Després, gent que no ha tingut accés als estudis superiors o que per alguna raó o una altra ha hagut de treballar tota la vida i que pertany no, a una classe, o si sigui, encara creiem en classes socials, no? que això seria un altre debat. Però Rússia encara s'hi creu, eh? vull dir, perquè el marxisme ha, ha calat ondo. No? Llavors, encara hi ha molta fe en això de les classes socials i sí que hi ha molta diferència no? entre gent... No sé, o algú que, que es dedica a això, no sé, a, a, a conduir un taxi, mm, hi ha una diferència enorme uh, en tots els sentits no? I, i entre algú que, que fa classes a la universitat. Doncs clar, algú que condueix un taxi difícilment tindrà accés als estudis superiors, difícilment tindrà possibilitat d'aficionar-se a la poesia. Llavors, és el més probable, ara estem generalitzant d'una manera sí, molt sí. banal, no? però el més probable és que formi part de la gent que no que veuen els intel·lectuals, en la intel·ligència, una, una molèstia, sí, més clar. que res. No? O, o els veu precisament com uns bueno, que, que no són ni una cosa ni l'altra, no són ni de el baix poble ni... Sí, de fet, hi moment que viuen en uns estan molt orgullosos dels seus obrers. Exacte, sí. Ara, ara me l'hem recordat. I que tenen uns fills que, estan molt a dintre, que són molt estalinistes, i que sí. estan en autocràcia... I que en aquests fet, els fills no, no estan d'acord amb el que fan els dos fills. però amb ells dos que sí que els tenen a casa i tampoc els acaben fin, tampoc els acaben d'acceptar Fins que a base de conèixer'ls i de veure com són i tal, però eh, que potser és per això, no? Perquè en aquest els els els cangega el com d'intellectuals de i després la realitat del carcan conviven que fan, com diuen que, que són bona gent, bona gent. Exacte. Eh, Ara sí, sí que els accepten, sí, no? sí. I veuen que, clar, els veuen tan miserables sí. que pensen, "Bueno, és igual, encara que escriguin poesia." Sí, igual, <laughs> pobra sí, gent, no? sí. Perquè sí. també tenen bon cor aquests obrers, sí. no? Particulars. Sí. Estan com mm. molts, sí. eh de pertanyar a la classe obrera clàssica. Eh? Exacte, sí, sí. sí. Ara ara costaria, crec, trobar gent que estigués orgullosa de pertanyar a la classe obrera. Ara costaria, no? però aleshores sí, clar. En aquest moment és un poeta d'Egit, allà? I tant, i tant, molt llegit. I sí, treballa a les universitats. Sí, sí, sí, totalment, totalment. Jo, eh? ara, si féssim una enquesta també entre lectors de poesia russos actuals, i els hi preguntéssim els vostres poetes preferits, segurament un altíssim percentatge ens dirien Mandestar. Entre els dos o tres preferits hi hauria Mandestan. dir que és un poeta que desperta una passió i una devoció com pocs poetes, no? com pocs altres poetes. Clar, també això la, la, el magnetisme de la seva personalitat, no? el, el fes que fos, el fet que fos tan honest, no? tan íntegre, Això també clar li fa sumar punts, no? la gent molt sovint també, no en té prou, no?, l'obra, sinó que també ha d'admirar la persona. Clar, altres poetes no són tan. Clar, el Pasternak no és tan irreproixable, no? Des del punt de vista moral, ten més llums i ombres. Però sí, sí, o sigui, Mandelstam, Pasternak, Ahmatova i Zbetaeva continuen sent quatre poetes estimadíssims, admiradíssims i llegidíssims entre aquella petita part de la societat russa que llegeix poesia, que és petita però que és més gran, diria, que en qualsevol dels països europeus, pel que jo sé. Eh? Vull dir que potser m'equivoco, però... És, és l'hora. No <laughs> eh, si, si us sembla, o... bueno, és aquí, no sé que algú tingui una última pregunta que, bueno, ja sí que els deixaria un col·lar. Última pregunta? No, no, digues, digues. No, no, estic fent una... No, bueno, no per fer-la. Però Puixia que té un parc temàtic sobre el plat o no sé. Sí, sí, sí. És veritat que és un parc demàtic? Totalment. Que va de vacances... Sí, sí, sí. I movediós, quin públic va en aquest parc temàtic. Què és, que Bueno, és que m'ha sorprès molt, això que fet, de tàveres, de pensar que Pushkin era Déu nostre senyor. Sí, sí, bastant, bastant. Sí. Bueno, o almenys tu fan creure a l'escola. Sí. O sigui, sí que hi ha una devoció per Pushkin, o sigui, hi ha una devoció, bueno, devoció popular imposada també. És a dir, l'escola, de, ja, des que ets petit, estan allà, és el sol de la poesia russa. A més, amb uns clixés que a mi me l'han fet avorrir, vull dir, jo encara he de madurar perquè i Pushkin com Déu mana, perquè me l'han enverinat a l'escola. <ríe> eh, I clar, i el parc temàtic, bueno, com qualsevol parc temàtic, doncs ja té el seu públic, no? Vull dir, eh, clar, aquí és la caseta la caseta de la, de la seva mainadera, o oh, que maca era la mainadera, una dona de poble, que no sabia llegir ni escriure, però en canvi va inspirar el poeta amb la seva saviesa popular, bé, Bueno, aquestes coses, no? o sí. sigui que sí, aquest culte de Pushkin ja existeix. És culte a la persona, no, no, no són actors de Pushkin. Clar, és una bona pregunta. Quanta d'aquesta gent ha llegit Pushkin? <ríe> Clar, tots l'hem llegit a l'escola i bastant. En tot el, tots els, els graus <ríe> escolars l'hem llegit bastant, ens l'han fet hem passat molt. Ara, el culte a la, a la persona de Pushkin sí que potser és més, més gran encara, no? és a dir, aquest, aquest heroi nacional, aquest poeta que va morir en un duel, assassinat per un francès que era un mal malparit, no? sí, defensant sí, l'honor sí, de la sí, seva dona, sí, clar, sí, clar sí, ja. tot, el mite romàntic eh, és molt poderós, bueno, i en aquest cas no és un mite, vull dir, vull dir, tot això són, són fets, tot això són fets històrics. Llavors anar a veure la caseta de la Mainadera i plorar allà davant de la caseta. Clar, per què no? No, no, és real. I jo he estat allà, eh? també. Jo he anat al parc temàtic. Ah, he, he, he assegut al banc on, on Eguin i Tatiana es declaren per primera vegada. O sigui, he fet tot el que s'ha de fer en aquest parc temàtic. Eh? És una experiència divertida. I si et toca una... una perquè tots són dones, les guies... Som, sempre són dones, i dones grans, normalment, si et toca una bona guia, és una experiència la mar d'interessants, perquè t'explica la història del lloc, la història de l'època, i, i bueno, t'ho prens com una lliçó d'història de literatura, uh, bueno, a més, amb uns llocs que en ells mateixos no, tenen una màgia. Si et toca una guia que està allà només «Oh, el sol de la nostra poesia! I què religiós que era! Què ortodox que era!» Clar, això també pot passar, que ara tots els grans escriptors resulta que eren uns ortodoxos. Va, I després resulta que no. Bé, bueno, la Neresa Madestam sí que, els últims anys de la seva vida, es va tornar molt religiosa. O sigui, ella tenia un preceptor que era... Un, un sacerdot, però era un sacerdot progre, per entendre'ns. Amb ell li van preguntar, escolti, entre l'ortodoxi i el catolicisme, quina diferència hi ha? I ell va dir, francament, cap. Creiem en el mateix Déu i hauríem de ser bores persones, i prou. O sigui, ell va dir això. I, i va acabar malament. Que sorpresa. Exacte. Bueno, no sé si és un final una mica gradol. No, no. Bueno. Eh, moltes gràcies, Sènia. Abans d'acabar la sessió, només m'agradaria presentar el següent cicle, és un minut. Eh, com us vaig avançar per correu, el, el títol que el bé, és Nacions perifèriques culturas subalternes i farem el dimecres 26 de gener eh, Diccionari preuciosos de Joan Fuster, aprofitant que és l'any fuster i que comença totes celebracions del 2022. Farem Cultura gallega eh, a través d'Arraianos, de, de José Luis Méndez Ferrin, que és un escriptor bastant també polític, amb càrrega política... Eh, a Galícia, i finalment el 23F, a més, que és una data molt, <ríe> sí. molt indicada, i el dimecres 30 de març farem Cultura Basca amb Los Passos incontables de Ramon Saizar Vittoria. Costa <ríe> una mica més. Uh, en el cas de, del llibre de Méndez Ferrin, vaig parlar amb Moja Lata, que és l'editorial que la publica, i ara estan, amb, que no tenen estoc, però que han de fer una reimpressió. Aleshores, està disponible en e -book. I ho he mirat i Iberlibro també n'hi ha bastants. Aleshores, si, si creieu que hi ha molta dificultat d'Iberlibro o e-book, eh, dieu-m'ho, però aquestes serien com les opcions més fàcils, potser, que, que trobar-ne a les biblioteques. Aquest és el cas de Rayanos, que és el del 23 de febrer. Vale. Ho, enviaré. Ho, enviaré. Ho, ho enviaré, evidentment, com sempre, però tenia ganes de compartir-ho amb vosaltres. Eh, moltes gràcies, Xènia, per tot. Gràcies a vosaltres. a vosaltres, molt bones vacances i fins al 2022. Bona.